Една важна стогодишнина годишнина няма да отминем в навечерието на този Великден, точно както и преди 100 години. най големият терористичен акт в историята на България е бил в Страстната седмица преди Великден. Защо трябва да помним този атентат и как? Две изложби вътре в Държавния архив, но и отвън пред самата църква света неделя, тогава свети крал и една мащабна конференция – Политическият терор, происход и последици, най-кървавият атентат на 20 век и първия мащабен акт на организиран политически тероризъм в света, събраха историци, изследователи на комунистическото насилие от цяла Европа, но и граждани, които просто поглеждат към това, което могат да видят отломките от един терористичен следобед на площад Света Неделя, за да. За да Стигнем до тази надежда, че а, изучавайки миналото и ако помним измеренията на терора, няма да позволим повторение. Добър ден, казвам на професора Евелина Келбечева. Добър ден. Тя е професор по история, а казвам добър ден и на Джеймс Бартоломео, който е британски журналист, писател... Писал е за Financial Times, за Daily Mail, The Telegraph, The Spectator а, и е само един от многото участници в конференцията, която а, направихте. Също така и директор на Музеят на комунистическия терор. Добре дошъл. Welcome. Good morning. Много се радвам, че сте заедно тук. Професор Килбечева ще започнем с вас, като в един момент се надявам да включим и Джеймс в нашия разговор с ваша помощ. А, нека да кажем, че успоредно с конференцията в София се проведе годишната среща на платформата за европейска памет и съвест. Тя е създадена през 2011 година с решение на Европейския парламент от 72 обществени и частни институции и организации от 24 страни. И а, да ви попитам... Нещо, което вие казахте при откриването на изложбата, че много теоретици на тероризма пропускат да видят в атентата в Църквата Света неделя началото на ерата на държавния тероризъм. Какво имате предвид и коя е държавата, която имате предвид. Сто годишната от тази касапница, която фактически се случва в храма Света неделя на 16 април 1925 г. е не само атентат, не само български, това е един акт на политически терор, който отеква много силно в страната и в Европа най-вече но погледнат в контекста на историята на 20 век, това за мен е началото на една нова ера. Ви споменахте ерата на държавно спонсорирания тероризъм. Създаването на... След Бълшевистския преврат и създаването на Съветска Русия и през 1919 година знаем, че по идея на Ленин се създава тъй наречения трети интернационал която обединява а, над 35 комунистически партии в а, целия свят. А, наред това е познатата, познатата организация под името Коминтерн. Те създават а, м, е, доктрината за износна революция. Какво значи износна революция? Звучи добре в тези а, бурни години, когато се срутват а, а, системите на буржуазната либерална демокрация в а, Европа. Това означава а, подриване на, на държавите, особено тези, които са загубили войната, като Германия, като Унгария, като България. А, и, а, създаване на нелегални въоръжени, както става в България малко по-късно и, и, и всякакви, по всякакъв възможен начин не само подриване, а смъкване на, на легалните правителства, установяване на така наречените работническо-селски правителства и това е фактически бълшевизацията и първия, първото налагане на съветския модел а, като идея и като практика в а, Европа. Това, това се експериментира с а, ужасяващата като политическо насилие експериментална Съветска република на Бела Кун в Унгария, Баварската Социалистическа Реп, Съветска република и следващия те, театър а, на тези опити на, а, на бълшевизма и на комитер на не, една държава е България. А Сега, с какво според вас, професор Килбечева, атентата в Църквата Света на делия е, е интересен за журналист и следовател-писател като вашия гост Джеймс Бартоломео? Той беше част от един много, много концентриран дебат, който се проведе в рамките на конференцията за началото и последиците на, на политическия терор с акцент върху, точно това, върху държавния терор. Как една държава, една организация а, а, инициира и спонсорира политически терор в целия свят. Сам искам още веднъж да кажа, че Коминтерна и това, което, което, в, което, в което то се превръща, за мен е най-голямата терористична организация в света. Няма такава друга. Не, нека да ни помогнете сега в диалога с господин Джеймс Бартоломео. А, какво в атентата срещу Църквата света неделя е в най-голяма степен ключово според него? What is the um, the major um, effect of the, uh, oh, the impact of uh, the uh, this terroristic act, and how do you see uh, the place of uh, terror of Svetana della um, well you know? i um, I see it as a, a i should say that most people in Britain will never have heard of it, never mm -hmm. um, uh, mm -hmm. and um, it is for me it is an opportunity to inform more people in Britain yeah. about, about this atrocity. In, uh, sure Britain, about And, I, uh, I, this, uh, And I, I would say it is, for me, it is a classic example of how the communists obtained power, or tried to obtain power. It is never through popular support, never through democratic system, never wins an election, always it is through a coup and terror. И това за мен е най-важното послание, че комунистите никога не, не взимат властта а, по легален начин с а, а, голям а, а, с а, подкрепа от мнозинството, с избори, с легални средства. Това е точно, а, този атентат показва точно начина, по който комунистите взимат, power, а, взимат властта. властта. С, а, с насилие и с терор. А, нека да го попитам какво представлява и каква е целта на музея на комунистическия терор който а, той прави. What is the goal of uh, your uh, virtual museum of uh, communism that you created in, in London? Um the idea of it is very simple. It is to educate and inform people about the history, the true history of communism and its use of много, много просто цел. Целта е да информирам публиките за, за истината по отношение на терора и на а, цялата история на, на комунистическите режими. Сега, преди да ви попитам дали виждате някакви аналогии между това време и днешното, професор Келбечева, а, нека да предложа да чуем заедно две минути от записите, които се пазят в Златния фонд, в архива на национално. Радио, записи с един от деветимата куриери на взривното вещество и на оръжията за атентата, с уточнението, което правят колегите от Архивния фонд, ще ги цитирам. Записите, с които разполага Българското радио, за съжаление, все още са само на комунистически дейци, които възприемат извършителите на атентата като герои или коментират политиката на нелегалната БКП, диктувана от Москва, с ефемизми, като, цитирам, левичарско отклонение и тактически грешки. Златния фонд разчита на съдействието на редакторите, както и на слушателите, които ще отбелязват годишнините от атентата в Църквата Света Неделя за попълването на фонда и с съвремени оценки за случилото се на 16 април 1925 г. и с анализи на последиците му за българския политически живот. Но нека да чуем Атанас Пейчев за атентата Света Неделя един от хората, които носят взрива. Българско радио. Златен фон. Запис на Атанас Печев Иванов. Роден на 11 септември 1898 година. Село Полятинци, Кюстендилски окръг. Участник в септемврийското възстание. Нелегален куриер в 1924 година. Баща на двама сина партизани. Запис е извършен на 16 февруари 1987 година в дома му в град Кюстендил, квартал Димитър Каляшки, блок номер 73. Одношко село избегаят двама в Сърбия. Любен Манчев мина и се свърза с нас. И ние се събраме тия няколко души земледелци и три-четири души комунисти. Събраме и, и той ни предложи, че пренасато оръжие за сваляне по правителството на Ценков. Ръжда пренасяхме в моята племня го слагахме и оттамо идваше Андон Маринко в Ходска кавица с коне и го занасяше за Ходска И оттам ръждавица. Сега, байта на се да кажеш по-подробно, как стана пренасенето на пушките. Оттам ги пренасаха емигранти, които беха в, в Сили град. И дам до едно известно место. И те ги там остават. И ние оттам ги взимаме и ги донасяме до моята плевня. На, на гръб ги носехме ние биваме 29 годиши. А как стана пренасенето на зръвта? На зръвта го събява имигрантите, нашите иммигранти. Сръбската граница до така, как го носихте? Не, те го пренаса през границата, чак у наша територия го нас. И ние го взимаме от определеното место. Е, как го А, на, на гръб. Не беше страх да може да граме зръвта? Какво ще С Пакети всичко, всичко пакети. А, от какво ви беше страх? Страх ли ви беше за конкретното ви тяло? Това чуваме във въпросите, които задава а, човека от радиото тогава към а, един от а, помагачите за а, този най-голям терористичен акт в историята на България. Връщаме се в студиото. Професор Евелина Килбачева и а, Джеймс Бартоломео, който е директор на Виртуалния музей на комунистическия терор в Лондон а, са тук. Какво чувате Вие, професор Килбачева, в това баналността на злото? А, и, въпросите а, се изчерпват с питането, не ви ли беше страх? Единствено за тяхната кожа и за техните тела. А, как го отчетете това две години, преди падането на Берлинската стена. 1987 е правен запис. Ами за тези хора никакви съображения за човечност и за милост не са съществували. Те това е един от явно редовите хора, които участват в искам да наблегна на това нелегалната въоръжена организация на Българската комунистическа партия, която след провала на едно предварително обречено въстание, нареченото септевриско възстание през 23 година и излиш, абсолютно излишните жертви. Те, те, те, те, те продължават курса на въоръжена, на въоръжена борба. Вече, вече в условията на на нелегалност. И огромни пари се наливат от а, Москва. През 24-та година са внесени 6 милиона и 600 хиляди. По-късно 7 милиона. След това, през 24 година края се внасят 12 милиона а, а, пари за... т.е. левове за изграждането на нелегалната въоръжена организация на Българската Комунистическа партия и за въоръжаването и. Това означава, че атентата е а, а, част от тази а, много дълга политика и да престанат да говорят глупости за това, че било малка, а, малка група, а, така отчайни хора, които са го направили. А, всъщност е имало сериозна машина, а, включително в тези записи, които слава богу се пазят в Златния фонд. А, виждаме, че връзката минава през Сърбия, а, взривовете са минали оттам, оръжието е минавало от Идват обаче откъде? Задграничното бюро на Коминтерна във Виена е организатор също на тези нерегални канали, по които се внася оръжие, след като са разбити от българската обществена безопасност нерегалните канали за въоръжаване, които минават през Черно море. И тогава започва сухопътната тя връзка и фактически част от тези, които са избягали след септемринското възстание, включително така наречените баш част от земеделския съюз се включват в фактически подривната дейност и внасянето на взрив и оръжия в България. В началото на разговора казахте професор Килбечева, че това този износ на революция че повъоръжен път с атентати, с подготовка на атентати всъщност цели да отслаби и без това попадналата в криза буржуазно ли на демокрация в Европа. Възможни ли са аналогии днес? Естествено. Ние виждаме, че за мен специално ние имаме някаква регресия на историята. Не знам дали този термин <към> може да бъде използван, но моето четене е регресия. Това, което става в комбинацията между Путин и, и Трамп е възможната най-лоша най констелация на политически лидери в света в момента и разбира се, мръсната война в Украина е най-големия най пример за това. Нека да попитаме и Джеймс Бартоломео за това. Виждали аналогии и смятали, че това, което прави руският президент Владимир Путин е опит за възстановяване на Съветския съюз като съветска империя по подобие на руската империя. I think there's a long history of Russia trying to dominate other countries, including Bulgaria. It goes back to the Tsars. Okay. Under Lenin and Stalin, uh, they had the excuse that they were trying to spread communism. Now that excuse is gone, and so I would liken him more to a Tsar than to Lenin and Stalin. Много дълга е историята, как Руската империя изобщо Русия доминира а, света и включително и България. Но в момента, когато вече нямаме а, този претекст или тези а, това извинение на, на, за комунизма на Сталин и на, на, на Ленин и на Сталин, а, естествено, че ще се отиде към а, идеологията на цариска Русия. И Путин по-скоро иска да е царя, цар, а не толкова да е аналога на Ленин или на Сталин Путин хочет быть более как-то цар. Ну, есть цар, Like той е едновременно, а, иска да бъде цар, но едновременно много прилича на Сталин, защото а, убива колкото се. Той е готов да убива колкото се може повече хора в, за неговите цели. After all, he was as a KGB да не забравяме, че той е, той е обич, обучен като офицер от КГБ. Още един въпрос към Джеймс. Джеймс Бартоломео е бил журналист, кандидат за евродепутат от Брекзит партията на Великобритания. Uh, какво мислите за това, което прави американският президент Доналд Тръмп днес? Смятате ли, че отношението на Тръмп към Европа е нещо като американски Brexit? Отегляне от ангажимента към Европа? When I was in favour of Brexit, it was because I am a democrat. Because I believe in democracy and I believe there is a big democratic deficit in the European Union. And and Trump his I mean I I believed in Brexit for an ideal. Trump is withdrawing from Europe. As the of an ideal, of total аз бе, аз а, защитих Брексит, защото вярвах в един идеал на демокрацията. А това, което виждам пред Тръмп, е точно обратното. Той, той се отегля от Европа и от световната а, с, а, архитектура на, на, на сигурност, би казала. А, абсолютно по събични, а, егоистични причини. Нека да завършим с един общ въпрос, как по-доброто познаване на комунистическия терор може, вярвате ли действително, че може да предотврати обществата ни да потънат в нов тоталитаризъм? Аз ще кажа с две думи, че единственото нещо, което учим от историята, че а, не учим нищо от историята. Ние а, клишето учим го и го а, преподаваме и го пишем, за да не се повтаря повече. За жалост а, дава много ограничени плодове, но ако и това не правим, тогава вече амнезията и а, разгула на, а, на антидемокрацията и и моралният терор ще продължи. Do you think that uh, uh, researching and talking and uh, um, exploring those topics is going to uh, stop uh, the в тоталитаризма в That is the whole purpose of what I am doing to uh, the idea that if people understand how bad it was, then they will not want to а това е цялата, цялата моя борба, да, ако хората разберат какво е било и до каква степен е ужасно, те няма да искат да, това да се повтори. Много ви благодаря. Благодаря на професора Велина Келбечева и на Джеймс Бартоломео. В тази седмица, в навечерието на Великден, стават 100 години от атентата през 1925 година в Софийската църква Света неделя, който и тогава през 1925 съвпада с трастната седмица. Памет забрава исторически манипулации и геополитически трансформации на бъдещето. Така завършваме а, този разговор. Още веднъж благодаря ви, че бяхте специални гости в а, предаването «Преди всички на Хоризонт».